מזמור ע"ב לשלמה. אלוהים משפטיך למלך תן, וצדקתך לבן מלך. ידין עמך וצדק, ועניגיך ומשפט. יישאו הרים שלום לעם, וגבעות בצדקה. ישפוט עניי עם, יושיע לבני אביון, וידכא עושק. ייראוך עם שמש, ולפני ירח דור דורים, ירד כמטר על גז, כרביבים זרזיף ארץ, יפרח בימיו צדיק, ורוב שלום עד בל ירח, וירד מים מי עד ים, ומן נהר עד אפסי ארץ, לפניו יכרעו ציים, ואויביו עפר ילחכו. מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו, מלכי שבה ושבה אשכר יקריבו. וישתחוו לו כל מלכים, כל גויים יעבדוהו, כי יציל אביון משבביה, ועני ואין עוזר לו. יחוס על דל ואביון, ונפשות אביונים יושיע. מתוך ומחמס יגאל נפשם ויכר דמם בעיניו, ויחי ויתן לו מזהב שבה, ויתפלל בעדו תמיד, כל היום יברכן הוא. יהי פיסת בר בארץ, בראש הרים ירעש כל לבנון פריו. ויציצו מעיר כעשב הארץ. יהי שמו לעולם, לפני שמש ינון שמו, ויתברכו בו, כל גויים יאשרוהו. ברוך אדוני אלוהים אלוהי ישראל, עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ. אמן ואמן, כלו תפילות דוד בן ישי.